Aute eskunde xolas, goiz berri saioan, egun, horai ezagutzen baitira, eh, prefeturan eh, zerrendak deklaratu dituzten autaga igusiak. Hore, naki berda, Ipari mila bistanlez gorako behoita bat eri direla, Eta ehun autagai presentatu dira, behoitabat erri hauetan, 2008-an baino gotisago, bederatzi gutiago susen erraiteko. Eta mila biztalez goitikako erri geienak Lapurdin baitira, zurekin hasiko gira Kristof Arotzarena, beraz Lapurdiko panora mari begiratzeko errandezagun, bihajitzen dela autagai geien presentatzen zazpi lista, Orotarat horira. Horira bai, Pantchika, egun norueg er. Michel Vanacka usa pesake elenu badu eta kontrario ahondienak elego maide arrostegi eta udeiko natali ditu. Guillaume Baruc et Collocentrista qui les prêchait sur les Saques, Gilbert Aguizan Bertizaske Jean Benoît Karim Gerdanen biarit bonheur et à Brice Morin, parce que nous n'ai que eta France en soumise n'arteco Zorra joeten algira, eskoineko eh? kalapitetarik fruituak biltzenal baili tuzkete abertzaleek, eneko da zerrenda burua. Gipulu bere kargoa utziko duen hauza pezaren segidartzeko, Henri Irigoyen berrik etzuen honartu, Isabel Dubarbierren investidura eta lehian izanen dira, Dominik Duge Sozialistak durasei urte abertzaleekin egin zuen aliantza, aldi hontan lrm sustengoa, eh? makronistenen uh, sustengoa badu, ageriko akordio bat uh, balitzateken biharreni tzulirako abertzaleekin aldi hontan, Eta Jojo Aramburu, PESTA komiteko buru ohiak kritikarik ez du gaukko gehiengoari begira, etikitarik gabe doa. Baiona ere interesgari da, hori eh? ere bost lista, azken puntan, jakinda eh? ere bost lista izanen zirela. Eta Jean Rene Etxegara, euraiko auzapeza lehen itzulirako favoritu agertzen da. Udeiz entro eskuintia ghaizan ezere, eskeretik eskuin eratari izan da, eh? auta gaien biltzen, horren parian, eskeraz atitua, dola xe urte gutiz zuen anri etxeto socialista berriz orda, gero etxeto beresi zen Mathieu Berger, biar baiona platafor marekin eta abertzalen, berden eta franz insumizen koalizio eramanen du Jean-Claude Iriartek, bozgarren auta gaitza esken mementoan ginda, franzia xutik eskuin muturiko Pascal Lecilier aurkesten uh, da, erren ere, berekin ditu bost hautagai azkainen, EH Baiko hautagai abaitzik ez da egiazki alerdi baten izenian aurkezten gorkata Taberna, beste lauak dira Jean-Louis Furnier hausapesa, Pierre Klozel, Benedikt Luberriaga eta Jean-Louis Laduz hausapes hoia. Eta lau lista dituzten uh, hidietan berbadazteko, endaia eta kotie ezzen aroa hausapes sozialista berriz presentatzen dela. Letizia Navarro uh, abertzalearen izenian parian izanen du, Pascal Destriou, baki kisalaverri le engol sa pesar en esa kidea eta lurrantarriol komunista agiriko bigarreni suridako do urte bezala bixitalaek sustengatuko susten dutenez edo agiriku beste senario bat izanen dena kotie esena jo. Segitzeko Donibane lo itsunen horrea hiru uh, lista izanen dira. Lau ere, Jean-François Irigoyen ausapesak hartzen du Manuel Delarraren autagaitza, zaktik eta horrek abertzaleak laguntzen alko lituzke, 2000 eta amalauean emaitza honak ardi etxizituzten, EH Baire nizenean eta hau aurkeztuko da aldiuntan Pascal Lafit abertzaleen zat, eta Jacqueline Uar lutu vriereko autagaia izan goizan berlitzateke iduriz egia laua lista beraz du ni baneloitzunen barkamena. Zigire orai beti laua autagaia dituzten uh, Heriekin eta ustaritzera tere maitengaitu zu oraia. Bai Bruno Carrerre oso a pesarren serendak e bairen sustengat sustengua badu. Duala 6 urte bezala Dominik Lesbats hausa pesoilla eta Jean Claude Saint-Jean parian izanen dituta Bruno Sanders eskerkiaren zat angelune hiru serenda duala 6 urte bost ziren Claude Oliva oso espes eskuintiarak abantailadu son Etana Naiceta uh, parian Sandrine Deville socialista eta frances insoumiseko Sandra Pereira ostanel izan bokalen ere hiru zerrenda sozialisten eta komunisten zatikkettari esker heriko bozak eraman zituzten Frantzis Gonzalezek eta Marianntebok dula sei urte eta Gerozztik biak beresi dira eta bakotsak bere zerrenda osatu du eta Geroztik beti alderdi komunistak eta sozialisttak batasuna berreskuratu dute aderantziz joan da pixka bat bokalen generazionen sustengo ere badute Dominique Ladinek zuzen du zerrenda izanen da beraz komunista, sozialista eta generazionentzat. Eta hiru zerrenda ere beste egian handana batetanea, Ainez badira bainan aipatzen alditugu bidarte urunia chemper Bai, uh, Emanuel Alzuri auzapeza zapeza uh, beraz bidartzen Isabel Chariton lehen asuanta uh, lehiakide eta iluaren bat ere Michel Lamarque, Urruñan Francis Gavilanek defendituko du Odil de Kuralen Bilana Bertzaleak hor dira, posizionian Filipe eh? uh, Aramendi Iburru eta Etikitarik Gabedoa Sebastián Etxe Barne eta Dulaxe yurteko uh, Autagaiak dira Xemperen Pierre-Marie auzapeza hau zapeza Dominik Idiart Etikitarik Gabedo Jean-François Bede Red Zat. Hiru zerrenda ere itxasun, Jean-Pierre Turburua oaiko lehen asuantak beraz defendituko du Roger Gamoyen bilana, Louis Ustarrozen presa buruaren inguruan zerrenda erritar bat ere usatu dute, eta Mikel Iribarren da abertzalean zerrenda burua, ez da baida ere Euskal ratietan martxoaren amarrean. Hiru zerrenda beti azparnen, beinatintxospea usapesak irugarren kargu aldi bat eraman nahi luke, Izabel Parga dizanen du lehiakidezat, eta Christian Etxeto abertzalea, migranteen gai, eda da erriko bosetako gaitzat sartu du kalde batetik eskuin muturreko bosak biltzeko eginduela hori xalatu du pargadek eta bestetik bere kontra aritzeko ere, iru zerrenda ere behar bada itzuli horren bukatzeko iru uh, autagaiekin Jil Salaberi Loran Jantzi eta Raymond Arrikarrer urketan azken unek darrikarrerek bartelemi bidegarai ausapesa uh, zerrendan du. Itz bat, Kristof, eta epatuitugun erri horietan iriskatzen du bigarren itzuli bat izaitea martxoaren oitabian. Bai, horietan bai. Eta atik, ondokoetan ez, haetzen ha bi serrenda izanen baitira. Batik ilabor deta iande, Alfaruren arteko Leia ere xaran gauzabera. Ez da behida publikoa marxoaren amekan grabatuko du guri gatiak xaran. Arbonan ere uh, Mari-Jose Mialok hauza pesak lusa, lusa suste izan badu ere parian etzela nehoge izanen. Serrenda bat osatu dute, abertzale batzu zu dira, beinat arglak zuzenduko du. Kanbon ere bi uh, serrenda Christian Devezek, Bernadette Jougle zenaren txegida artondotik, bere zerrenda orsatu du, eta bimilata amalauean bezala euh, oposizioa osatuko dute nahi dugun erriako kideek argitzu irriart urruti buru. Ezperetan ere bi zerrenda itzuli bakar bat horrere Jean-Marie Ipucha ausapesa, Janik Jauregiren kontra, Getarian Marie-Pierre Burkazu alde batetik, auda ausapesa Dominique Ferreiro bestetik, Larixoron bi asuanten arteko leia Filipe Goietz eta Lorenz Samanos lehuntzen bi zerrenda pierre Giemotoniaren segida hartzeko aurkezten da David Hugla eta Jean-François Ozeren kontra izanen da. Arangoitzen Filipe Etxeberri hausapesak Galdudu Jean-Michel Kolo hausapes oiarer sustengoa. Kolo hautagai izanen da geinetat, Stefan Petiren, zerrendan. Ara egina, bukatzeko gaiten aldugola ala ere, ama bi erritan, eh? mila, mila biztan lezgoitikako ama bi erritan, lista bakarra izanen dela batzuen izendatzeko, Iriburun, eh, Iriburuko ah, alain egi eta mug egen ere bai jola egigoien oposiziorik gabe eh, gelditzen dela. Eta itzulia segitzen dugu basen afajoarekin, mila biztan lezgoitikako egietan, iru egietan bederen aldaketa izanen baita, panzo, bidasunetik hasiz behar ba. Hori da, behaz Baxena Farroko bost erri nagusietaik nahi bauzu, iruotan aldaketa eta horri kaxugu zuten da ausa pezak duela bere kargoa, bidaxunen segitoko uh, do kontxeiloan oraiko ausa pezak. Michel Dalmanek, behinen ez dukideago ausa pez kargoa guti ziatzen charzen da Jean-François Lacerren listan Lacer izena da Bidasunek aldean Jean-Jacques Lacerren semia dugu gau parian bi lista behaz Laurent Lucmare Eta begunik jobertek kudeatzen dituztenak. Iuz listabeaz biddasunen, Bestemietan bi, behaz garazien badakizue, Alfonso ideartek uste du laberek argua Lorain Chospe, eta Xabilagena listen arteko lehiia izanen dugula eta Dona Paleun, Jarzak Lusto, Dorin, Lusto Dodinek utzirek Bartilemiaget eta Charla Mazondoren arteko bat izanen da? Eta izanen dira ere handana bat bi listarekin edo pimpidinak ere izanen dituztenak bat zo deklaratu dira edo prestatu dira baina oposizioa izanen da ezker eta esko ino panzo. Bai, oposizioa izanen da, ma bon, askiten amikuzen lehenik, eh? amikuzen uh, bi lista izanen baitira uh, donapaleguko azgein gabadin eta amenduzen adibidez, uh, gabadin uh, Jean-Louis Primende oraiko hau zapesak bidondoren listau kaindu pagian, ezta lista, lista osoa, bostizenek lindua hau, eta amenduzen bi zerrenda oso oraiko hau zapesa arno Lehian izan lehen da, Jean-Marc Trentumaren lixta, eh, dekin. Eta gero pasatu zioldik alderat, hostibaren aspi marratzekoa, larkzabalekoa, eh, bi lixta, oreiko hau zapesak, juli lakamendik, ez duela bere lista osatu alizan uh, oso kimaz, aspi izan ditu, parian atik uh, Christel Kazetek bai, orei hartioa asuanta adena, unek lixta osoa, aurkesten du, ioldiko eskualdean aspi marratzeko ere nola zezarbandeitzekoa, aspaldiko part ez, ukanen baitu opozizio bat eta lehen aldiko zufuntsial, laragoita emezitikuna eta den, Lucian Delgek eta Aizeberri bat erbandeitzen izaneko listan, ekaindu in, parrian listan ontarik e, izanekimaitena, zerren ez baita listan buru e, deklaratureik. Bi listekin, segintzeko, Garazika aldean hor dugu kasua, katin begoraiko ausapezak, gracien kerutsat lehen goa, ausapezat dugu Ahatxan, Jean Pascal Minondo eta Jean Paul Bidarroreiko ausapesarenak. Pimpirinak aipatzen zinituen, eman dezagun Dona Zahariko adibidia bat dugula, pierri erabidek, bere lista osoin onduan izanen baititugu, aparte duatzen bi uh, autagaia erraiten duguna ere bestalde, e, zebaxen afarroko beste bi erinagusitan, edo lehengo kantonamendu erinagusitan, horreztelak ambiamenik, gerabaita ioldinta baiguri. Joldina Beinat Kaseno, Baigurin Jean-Michel Koskarat, Baiguritik Azpimara dezakeguna da. Aspaldiko partez, horre or eta zinez, aspaldiko partez, Estela, listabat baizik izanen Baigurin. Eta bat ditugu, hono, eh, batxena farrokoak gehiago aipatzeko baina Sibero arat joan behar dugu Beinat lagorri zurekin, eta Siberoako pondua egina zerrandezagun lehenik, haratsuntan eh, berean maule herriko debatea edatuko dugula. Mais ba juste tout, chuchhenian nessas pironetaic Haitian raginani sortat instantine donc do yoharta cette année c'est fit et fité chibouan o bon, hoita hamashay herie kontu tan hartzen du tugula uh, hoitaic mais uh, uh, saspime et mastecien o yartino mais tiens du Uh, voilà, uh, maztezumaitaiki hamarrek uzten die ben kargia, me hoietan eta beste hi uste komentsuuan handia, ergan hiu ematzen habeea agian kandatzko dela ganhi duxibeok komenan itsua ehuneko joita hama boste ez begitituik izatan ahal izatzela uh, heriko bot hoietaik landa. Ordin, hoita uh, uh, hama sei herri hoietan hoita bi heriekek hametxka kuntseileak badutie, bejat heriek ha bost kuntseileak eta sei. Heriek saspi kunseier badutie, eram behar da be, biheri gotorenak diela shohute eta maule, mila heritar beno habo hoi jadanik erandusie. Eta huai haitageien serendaka gertu beitia prefetuatik, sibe uan otat saspi ehuntahyutan hogeibat kandidatura hoietan ehuntalautan hoitahama lau emaste, aren kandidaturen ehuneko hoitahama seijak emastiak dia eta uh, bi puntetan ikustendugu zero kunxeyer emaste izan endia lauristo ilarabilen eh, eta ahokigam da herri bakotsa nune emaste beno gison habo uh, baden deja oai holazen eta nune izan enden nahiz eta mea gison bat den ordin gynukka gynik hartakos uh, horbeikia gynukka gyniak nune izan endia Lehen ikeran behar da, euh, Louis Labado komunistatik, mauleko komunistatik kampo, euh, estela serrenda bakotsike etiketa batekin. Hoi, ez da habo mudan, ez da habo holakoik egiten euh, kartielhuntan, eta, bon, rokorki politikan ebai, euh, oekera gaiten di estela politikaik egiten. Hoi, euh, voilà, e, e, e, eta gizartian e, itxua bat da ebai. Eta haren gudukagunik importantenak maulen. Uh, izanen dia, hiu serendekilan geo izanenda ataratzen bi serendekilan, hoi basabuko herriko buia uh, geo ba dukesi uh, bildoze, nune bi serenda izanenden uh, shiboko hiu geren herriko torenada, bildoze uh, montoin bi serenda, laranien bi serenda, eta geo ba Herriak nue uh, beita zerrenda eta kantin presentatatzen genen gentik, hodia liginaga zerrenda eta kantin uh, beste jeentezuen eta preentatatzen uh, larraen erreizet bai bi zerrenda, Gotainen listabat eta kantin norbait presentatatzen etturdinanarben bergaiza eta bat uh, kantin, uh, bi kantinente presentatzen, funtsin gidukagin enporttanak errendaiziet. Maule eta ataratze eta bildoze izan endia. Maulen gaur dukizie hitzordia euskal irratietan. Hiu zerrendabuekin, Lui Labado komunistentako bainat Elke Garrai eta Michel Etxebest ordin arraipatuko duguna gaur. Eta zuk kodeatuko duzun debatea, xarri beraz. Milezker bainat lagorio.